Ben trovati e bentrovate, abbiamo in studio Alberto Castagnola, vi parlerà, ci parlerà di eh, un argomento di attualità che riguarda l'economia ma soprattutto l'inquinamento. A lui la parola, ricordandovi il numero di telefono della radio 06 49 17 50 per chi volesse intervenire. Bene, stasera ho pensato che fosse importante parlare di questo caso. della Roche e Novartis cioè le due grosse multinazionali farmaceutiche che finalmente sono state multate eh, di 180 milioni di euro quindi una cifra abbastanza consistente eh, però devo dire assolutamente lontana dal livello dei guadagni che sono stati realizzati da queste imprese con un meccanismo che adesso cercherò di far capire bene devo dire eh, ci sono, sono apparsi una serie di articoli quindi su giornali anche come il Corriere della Sera insomma cioè dal 6-7 di marzo a oggi ne sono usciti parecchi perché evidentemente la cosa ha colpito un po' anche l'immaginazione dei giornalisti diciamo ecco Però siccome in Italia pochi leggono i giornali e soprattutto certe pagine non le guardano per niente, eh, mi sembra importante invece perché sottolineare il meccanismo, soprattutto perché temo che sia il meccanismo eh, che si estende in tutti i prodotti che noi acquistiamo. Cioè c'è sempre alle spalle un meccanismo di questo genere. Quindi non è un discorso limitato alle due multinazionali, ma è una delle... Me, me, dei metodi di funzionamento del sistema dominante allora eh, che cosa è successo eh, queste due eh, imprese fra l'altro tenete conto che una ha una partecipazione nell'altra quindi sono strettamente collegate mentre i eh, prodotti di che sono stati messi a punto eh, sono stati realizzati dalla Genentech che è una vecchia diciamo c'era più di dieci anni impresa che faceva parte di quelle che si occupavano della diciamo mutazioni genetiche è stata per parecchi anni autonoma nel senso era un'impresa indipendente poi a un certo punto è stata assorbita da queste multinazionali e quindi come dire si è un po' esaurito quel mh, periodo in cui Si pensava che queste piccole imprese ad altissima capacità di elaborazione genetica eh, potessero rimanere un settore autonomo, indipendente che spingeva avanti la ricerca, eccetera. Le multinazionali le hanno fatte muovere per alcuni anni e poi le hanno riassorbite tutte, si parla di alcune centinaia di imprese. E quindi siamo rientrati in sostanza nel diciamo, controllo monopolistico di queste imprese. Allora, qual è il problema in concreto? Il problema è questo. Eh, la, queste due multinazionali hanno messo separatamente in eh, distribuzione un, due medicinali che si chiamano Avastin e Lucentis che servono per la maculopatia. patia cioè è una gravissima malattia che viene agli occhi e che colpisce una percentuale piuttosto rilevante delle persone anziane ed è almeno finora diciamo non può essere bloccata, non può essere cancellata quello che questi due medicinali però eh, facevano era eh, bloccarla nel senso di rallentare il processo e quindi permettere alle persone di non diventare cieche Il problema è che eh, questi due medicinali costano il primo eh, intorno agli 80 dollari, qualche fonte dice addirittura 40 dollari a eh, fiala, cioè a dose In Lucentis era venduto a una cifra, che ho visto varie fonti, a seconda del tempo, cioè al momento in cui è uscito, era la prima era 2019 euro a fiala una cifra paurosa poi è stata abbassata a 1700 per è diventata a 900 il prezzo sul quale si è esercitato il, eh, il comitato di controllo è 700 quindi il rapporto era tra i due prodotti tra 700 e 80 grosso modo è E il problema qual è? È che eh, questo prodotto è identico, cioè i due prodotti sono sostanzialmente identici, non, non si avvicinano, eccetera. Sono, il principio attivo è lo stesso e gli effetti sono assolutamente gli stessi. Allora, qualche anno fa le due imprese hanno cominciato a preoccuparsi del fatto che il prodotto eh, a più basso prezzo, che veniva ovviamente acquistato dai sistemi economici dai sistemi scusate sanitari nazionali, potesse danneggiare il mercato del prodotto a più alto prezzo che veniva pubblicizzato eccetera e a questo punto hanno fatto un accordo scritto con scambio di lettere che sono state eh, lettere mail eccetera che sono state intercettate e hanno cominciato a fare un'operazione di questo genere cioè hanno cominciato sistematicamente a, ripeto in maniera documentata per gli inquirenti, a far circolare l'ipotesi che eh, questo prodotto a basso prezzo non fosse non solo non era uguale all'altro ma era pericoloso e quindi a un certo punto eh, due anni fa il sistema nazionale italiano ha bloccato la distribuzione di questo medicinale a basso prezzo e ovviamente eh, tutti quelli che dovevano lo stavano prendendo o se avevano dei soldi potevano comprare l'altro prodotto oppure rimanevano scoperti. Che cosa eh, chi c'è dietro come destinatari di questi prodotti? Eh, si parla di eh, milioni, cioè praticamente tra uno e due milioni di persone che vengono colpite annualmente. In Italia sono circa 100.000 le persone colpite da questa malattia. Allora, tenere queste persone eh, senza il prodotto dato gratuitamente dal sistema nazionale eh, ha significato per questi diventare ciechi più rapidamente possibile. Il che significa, questo c'è una delle. Su uno dei giornali che ho visto c'è proprio un'intervista a una moglie che descrive così diciamo, la, quello che è successo quando si sono trovati in questa situazione e nella. concreta materiale impossibilità di acquistare il prodotto a più alto prezzo. Allora, questo che cosa? Quindi, come capite, non si tratta di un uh, meccanismo superficiale per vendere un po' di più eccetera eccetera, c'è una contraddizione profonda tra il ruolo dei farmaci e quindi delle industrie farmaceutiche, dovrebbe essere come obiettivo primario la salute dei pazienti è l'assoluto predominio delle logiche strettamente economiche, cioè della quantità di profitto che si può fare su un prodotto. Quindi il, lo, il nocciolo è questo, e eh, ne stiamo parlando questa sera perché molte volte succede anche per prodotti meno importanti, ma la logica di fondo che segue il sistema, essendo quella del profitto, arriva a contraddire, non è soltanto guadagnare di più o di meno ma arriva a contraddire il ruolo stesso, la funzione del prodotto che viene messo in circolazione e questo è il punto su quale dobbiamo riflettere in misura eh, diciamo molto seria questo, eh, quello che stava succedendo era noto da tempo Cioè in sostanza ci sono state la società oftalmologica, cioè quella degli, oculi, degli oculisti italiana, aveva denunciato questa situazione perché lo strumento, questo farmaco era uno strumento prezioso e però nessuno ha reagito, cioè non ci sono state delle reazioni immediate, non è stato fatto nessuna azione per cambiare questa situazione. Inoltre in Veneto nel 2011 avevano già optato tra i due prodotti per il meno caro, cioè quello che si chiama Avastin l'altro elemento importante è che eh, l'altro punto sul che dobbiamo sottolineare è il fatto che non è intervenuta neanche un altro organismo quello che controlla i farmaci che si chiama Agenzia Italiana per il Farmaco, AIFA la quale eh, più volte sollecitata a intervenire eh, non si è mossa eh, Sì, scusa se ti interrompo c'era una telefonata prima però l'ascoltatrice insomma era di fretta, non, non poteva intervenire in onda, quindi riferisco quello che lei ha detto eh, ha chiamato una biologa e voleva fare una precisazione pur condividendo chiaramente la critica a questo accordo gravissimo tra le multinazionali a danno dei pazienti eccetera eccetera, voleva precisare che dal punto di vista scientifico non sono due principi identici, sono analoghi eh, per cui quello che costa di più ha qualche piccolo effetto collaterale in meno, però per diciamo, correttezza scientifica ha voluto precisare che eh, no, non è bene dare un'informazione inesatta su questo e quindi noi abbiamo accolto la la segnalazione io sono, eh, mi scuso ma eh, non sono un medico, non sono un biologo eccetera quindi io guardo il meccanismo economico eh, però bisogna sempre stare molto attenti nel senso che molte volte possono essere sfumature all'inizio dell'uso dei generici eh, la linea di difesa delle imprese farmaceutiche è stata che poteva esserci un eh, eccipiente, cioè la, la polverina che sta intorno alle pillole, eh, che poteva avere degli effetti negativi, cioè erano cose completamente inventate, eh, però ci sono una serie di tattiche, diciamo, che vengono messe in piedi per mettere in discussione il valore dell'uno o dell'altro prodotto e quindi bisogna sempre stare molto attenti. Io ti ringrazio per la precisazione ovviamente Però bisognerebbe che questo tipo di precisazioni venissero fatte per esempio al eh, comitato per il farmaco, cioè dovrebbe essere riportata immediatamente a, alla società oftalmologica, cioè far sì che gli organismi che poi dovrebbero difendere i pazienti siano in grado di eh, pronunciarsi esattamente. Il, sui giornali c'è scritto che i due prodotti sono uguali. quindi Però, ripeto, mi fermo qua perché non ho, nessun, non ho elementi di nessun tipo per approfondire il problema. Allora, l'altro eh, elemento importante, quindi, eh, che sarebbe importante sottolineare, è che qual è la quantità di profitti che sono stati accumulati. Questi sono da quello che si è saputo, perché poi ovviamente il fatturato delle aziende... ripartito per prodotto è molto difficile da acquisire, però probabilmente la multa è un, terzo, un quarto o un quinto di quello che è la cifra guadagnata sul prodotto più caro. Quindi anche in questo senso eh, bisogna tener conto della eh, importanza dal punto di vista economico rispetto all'uso che ne viene fatto. L'altro elemento è che queste denunce non sono state raccolte. Quindi mi sembra una, evidentemente il sistema di controlli eh, o non è sufficiente o non funziona, non oso fare accuse di nessun genere nel senso che siano colluse con le imprese eh, produttrici o cose del genere, però il solo fatto che da più di tre anni c'era in circolazione questa denuncia eh, doveva dar luogo, data la gravità della malattia e la rapidità dei suoi effetti, sarebbe stato assolutamente importante intervenire immediatamente per ripristinare la situazione Allora, ricordando il numero di telefono della radio 06 49 17 50 eh, facciamo una pausa musicale con eh, un gruppo africano Famadou Don Moyet di vista giuridico è importante è sottolineare una cosa eh, l'accusa che è stata fatta eh, nel, da Guariniello cioè il famoso eh, giudice che, che lavora a Torino eccetera che ha, diciamo, è quello che ha lavorato sull'amianto insomma c'è una persona che si occupa particolarmente il di questi e Casale Monferrato no? sì esatto Allora eh, si parla di associazione a delinquere e disastro colposo, cioè, quindi il fenomeno è di grandi dimensioni e c'è un'intenzionalità molto precisa, no? quindi non è eh, come si può dire, trucchi oppure inefficienza commerciale o qualcosa di questo genere, si parla di disastro doloso, no? nel senso che c'è addirittura una un'intenzionalità esplicita. Quindi questo adesso poi bisognerà vedere in sede giudiziaria eccetera eccetera però hanno eh, le ultimissime notizie sono che eh, gli indagati sono diventati 10, sono diventati 10 e quindi eh, in sostanza stanno cercando di coinvolgere tutte quanti la parte dirigenti, cioè tutti quelli che si erano direttamente coinvolti in questo tipo di decisione. Allora. Uh, questo è il punto che mi questi sono i punti che mi sembrava importante. So oh, c'è un altro elemento? Questo stava in una fonte soltanto, quindi la riferisco uh, così, insomma un po' per curiosità, se volete. Alcuni farmacisti hanno fatto un'operazione, cioè hanno preso una fiala l'hanno divisa in più uh, fiale. e l'hanno venduta a un certo prezzo eh, però senza tener conto del fatto che in, con un dosaggio minore eh, tutte le prescrizioni e tutti gli effetti erano completamente diversi quindi in qualche misura potrebbe essere in qualche caso potrebbe essere stato un tentativo di ovviare all'eccessivo costo di, di uno di questi farmaci eh, però è un intervento che come dire è sulla da qualunque buona norma eccetera però eh, nelle denunce che sono state presentate ci sono anche casi di questo genere questo però a livello diciamo, dei farmacisti che sono in grado di dare delle sostanze sciolte diciamo non, non coperte da, da marchio eh, quindi questo è il problema adesso vediamo come eh, la cosa potrà evolvere A me sembra importante sottolineare l'aspetto eh, che avevo già accennato, ma che vorrei sottolineare: cioè, in sostanza, eh, si perde proprio in questi casi. Si vede che, si, non, intanto che eh, si perde il rapporto tra obiettivo dell'azienda, cioè obiettivo industriale produttivo dell'azienda. e quindi il suo scopo primario, cioè quello di diciamo, elaborare, di cercare per elaborare dei farmaci che siano efficaci eccetera, e diffonderli nella misura più ampia possibile. E dall'altra parte il prevalere totale senza alcuna riserva, cioè senza alcuna cautela, senza nessun tipo di accorgimento del fatto che certi pazienti venivano totalmente esclusi dalla cura. ecco questo doppio meccanismo è importante sottolinearlo l'abbiamo visto aspetto... già in funzione a proposito dei retrovirali contro l'AIDS no? Eh, eh, sì, eh, direi però che eh, questi, eh, la ZT per, per, era nei paesi sottosviluppati nel senso che il prezzo di questa, della cura di un anno era 16.000 dollari e mentre quando hanno cominciato a funzionare delle piccole imprese eh, diciamo statali eh, il costo è andato a finire immediatamente a 450 euro all'anno che è una cifra anche rilevante in un paese sottosviluppato abbastanza povero no? però molto distante da quello dei 16.000 che era assolutamente fuori portata e soprattutto in questo senso ci sono state delle azioni molto forti per il terzo mondo fatte da Medici Senza Frontiere, i quali ha lanciato una campagna sui farmaci proprio per diciamo garantire il fatto di. La loro iniziativa è nata dal fatto che trovandosi sul posto si trovavano nella pratica impossibilità di acquistare questi farmaci perché di prezzo eccessivo. E quindi hanno cercato con la campagna di sensibilizzare i governi diciamo, di partenza dei farmaci. per avere a disposizione questi farmaci a prezzi tali da poterli essere diffusi a livello di massa diciamo a livello degli ospedali sul territorio e però il problema è sempre quello l'altro passaggio importante è questa mancanza dei controlli in presenza di denunce esplicite cioè questo presidente dell'associazione degli oculisti eh, ha fatto vedere tutte le lettere aveva mandato eccetera eccetera senza ricevere praticamente risposta su una questione di questa importanza perché la malattia adesso non mi fate entrare nel campo medico che non, non è il mio però la malattia è molto rapida quindi o la somministrazione viene fatta in nel momento giusto e poi viene fatta in maniera continuativa oppure praticamente non ha effetti si parla di cecità quindi una cosa è morire ciechi dopo anni e anni di cecità è una cosa è arrivare con una qualche visione fino a, diciamo, alla fase finale della, della malattia allora quindi questi due passaggi sono quelli che hanno come dire, scolpito di più e che dovrebbero essere affrontati quindi dovrebbero essere in ogni caso oltre alle multe dovrebbero essere modificati i meccanismi di controllo perché altrimenti eh, il singolo eh, acquirente, il singolo paziente È completamente come dire fuori e dalla possibilità di, di reagire in maniera seria in maniera corretta allora quindi questo è tutto il passo pass, l'argomento io spero che tutti l'abbiano capito perché non è molto complicato in realtà il meccanismo è abbastanza semplice però è importante averlo presente e tenerlo perché è un meccanismo tipico cioè è, il sistema dominante funziona così cioè ogni, volta, cioè ogni volta che c'è un prezzo dell'automobile eh, bisognerebbe sapere quanta parte di quel prezzo è reale e quanta parte è il risultato di una serie di azioni anche pubblicitarie che in, negano cioè impediscono di capire il valore effettivo del bene prodotto quindi vale a tutti i livelli non solo per i cibi vale per tutti anche gli altri prodotti Allora, adesso l'altro volevo uh, questa sera parlare anche di un altro paio di co un'altra cosa che eh, secondo me è strettamente legata, come logica, cioè il problema della obesità. Nel senso, uh, come sapete, credo sapete perché lo sanno, insomma, è abbastanza visto e vissuto. C'è una, ne abbiamo anche parlato qui mi sembra un paio di anni fa, insomma, però è una cosa. Eh, abbastanza, oh, ed è, è assolutamente ben documentata cioè c'è un tasso di presenza di obesi a livello, in, in primo luogo, degli Stati Uniti però si sta verificando anche nei paesi emergenti cioè insieme alla emergenza in termini di reddito prodotto e via dicendo evidentemente lo schema produttivo e lo schema di consumo che viene presentato a questi paesi e questi paesi ricevono o, e accettano c'è incluso il meccanismo dell'obesità perché è un eh, processo assolutamente eh, legato ai, ai, ai consumi cioè al tipo di prodotto che viene messo sul mercato, come viene presentato, come viene venduto cioè le condizioni alle quali viene venduto L'altro elemento importante è che sono obesi, questo anche in Italia, c'è una percentuale molto elevata di bambini obesi, cioè bambini evidentemente proprio è sbagliato il modello eh, di alimentazione, quindi troppi dolci o, o troppi cibi grassi di cui non ci si rende conto, mentre, e quindi incide anche in una situazione come quella italiana dove non abbiamo... Dove abbiamo la presenza dei cibi della dieta mediterranea, abbiamo una percentuale di cibi freschi che consumiamo più alta di quella degli Stati Uniti, però evidentemente non è sufficiente a eh, come dire, sostituire o compensare il meccanismo creativo dell'obesità. I dati eh, c'è un, un testo che secondo me è fondamentale dovrebbe essere proprio. messo nelle scuole diciamo, nel senso dovrebbe avere una grossa diffusione è un articolo del settembre del 2012 del Le Monde Diplomatique in italiano e dove spiegano i meccanismi che vengono messi cioè in sostanza il tipo di eh, prodotti che viene messo in circolazione è di per sé eh, carico di grassi proprio come viene progettato diciamo come viene messo a punto e via dicendo quando viene venduto e qui ci sono una serie di esempi un po' troppo difficili da raccontare ma insomma molto semplici da capire cioè eh, quando viene data una porzione eh, c'è un prezzo poi viene offerta contemporaneamente non so un, un pacco dono un pacco più, una offerta speciale dove c'è il triplo di grasso e il prezzo però è due volte e mezza. Quindi le persone si rendono conto che comprando più eh, prodotto diciamo nella quantità maggiore eh, possono risparmiare, che però è un, fa un falso risparmio, nel senso risparmio in termini di denaro e invece comprano questa obesità che è fonte di una serie di malattie, una serie di danni personali estremamente rilevante Però, eh, quindi il solito McDonald che dice la prima porzione la pagate, la seconda è metà gratis, la terza è gratis, eh, in realtà è una induzione al consumo, in particolare di sostanze particolarmente grasse. Non so se è chiaro, cioè, è, non è soltanto oh, l'altro meccanismo, e questo è spiegato molto bene: l'altro meccanismo è che. Eh, Quando si ha fame, quindi questo spiega anche la presenza dell'obesità eh, nei paesi della fame, no? Eh, quando si ha fame si cerca di, eh, come dire, si, di, ci si dirige istintivamente verso dei prodotti che eh, sembrano nutrire di più, quindi che li riempiono prima, che eh, danno sensazioni di sazietà in anticipo, Quindi tutte le bevande gassate, tutte le bevande dolci, eccetera, eccetera, danno, danno tutto questo effetto di sazietà, e dopodiché, però, immediatamente hanno degli effetti particolarmente negativi, perché quella sensazione è legata alla presenza di zuccheri, grassi, eccetera, eccetera. Ecco allora spero di essere stato chiaro, nel senso che proprio è la modalità con cui viene messo appunto l'alimento. che eh, crea il meccanismo sì è, ah. è un, forse un luogo comune ma è, è anche vero eh, questo meccanismo prevede una cosa eh, molto evidente eh, per eh, il profitto per il capitale eh, è bene che le persone vivano a lungo malate di modo che in questo modo non solo consumeranno molti farmaci ma avranno anche bisogno di tutta una serie di supporti anche eh, meccanici o comunque artificiali sì. eh, per poter mantenere un livello di vita decente quindi eh, è tutto in funzione di, del profitto non, eh, ci ripetiamo ma eh, la realtà dei fatti è questa quindi, io vorrei eh... ricordare se mi permetti Eh, una frase sola, ve la devo leggere però eh, se tutti gli americani rispettassero i consigli dietetici dispensati dal governo consumare più potassio, vitamina D, calcio e meno grassi saturi, zucchero aggiunto e sale presenti soprattutto negli elementi trasformati ognuno di loro americani dovrebbe spendere 400 dollari di più all'anno Non so se è chiaro, cioè se uno invece decide di controllare la propria dieta e quindi dare la preferenza a certi alimenti invece che a quelli che vengono invece pubblicizzati di più e via dicendo, la sua spesa aumenta e questo è un deterrente, cioè un deterrente in una situazione... In cui i salari sono in diminuzione, eccetera, eccetera. La, la spesa crisi. alimentare aumenta, ma eh, diminuirebbe invece tutta quella spesa eh, che dicevamo ah, prima certo, certo. a tutela della salute, certo. con non ultimi medicinali. che è invece tutto sale vero, in però di fatto è, il problema che viene percepito è quello primo, cioè per prima cosa dovrebbero spendere di più, che è un po' il meccanismo che si mette in moto anche in Italia quando si dice mangiate cibi biologici. è chiaro che ci può essere una qualche differenza di prezzo in più però richiede una molta coscienza da consumatore critico responsabile eccetera per capire che poi si risparmia sulla salute si risparmia sulla salute dei figli e via dicendo però questo secondo passaggio è molto difficile da fare in fase di crisi no? e quindi quando la, la gente non arriva a coprire la, la quarta settimana e via dicendo cioè dove quello che conta è la spesa immediata e la soddisfazione della fame immediata poi sono le classi subalterne a cominciare proprio dagli Stati Uniti a essere quelle con esatto. la maggiore percentuale di obesi questo la è, riprova. È, è chiarito anche sempre in questa stessa fonte eh, più di un terzo degli adulti eh, che vivono con meno di 15.000 dollari all'anno è obeso Contro il 24,6% di quelli che guadagnano più di 50.000 dollari. Quindi, questi sono dati del 2011, e cioè era già molto chiaro insomma cioè questo discorso, ormai è stato ampiamente documentato. Solo che poi le logiche che presiedono alla distribuzione e all'acquisto eh, sono completamente ancora quelle. Andiamo sulla seconda pausa musicale e rimaniamo in ambito black, questi sono i Black Huru. Bene, allora eh, adesso volevo dare un'altra informazione che nella mia testa eh, è sempre la stessa logica, no? <ride> allora è stato, sono stat è stato finalmente chiuso, cioè sono stati messi i sigilli alla industria di Vado Ligure, alla centrale elettrica che si chiama Tirreno Power, che è una centrale elettrica a carbone. Quindi con un inquinamento dell'ambiente particolarmente elevato, malgrado i filtri, i controlli, eccetera, eccetera. Perché è stato fatto questa operazione piuttosto rara nella situazione italiana? Cioè in genere si danno i tempi, le cose, eccetera. Invece questa volta evidentemente il fenomeno era molto accentuato e il discorso, anche in questo caso, si parla di disastro ambientale e omicidio colposo. perché dovrebbero esserci stati in tutta la zona 400 morti in più delle medie prevedibili cioè in sostanza queste indagini epidemiologiche che sono state fatte nella zona fanno vedere che sono emersi una serie di tumori nelle varie specie, in particolare quelli legati all'inquinamento da carbone eh, che supera tutte le medie possibili e quindi facendo il discorso all'inverso eh, hanno fatto la differenza hanno visto negli ultimi anni quante persone eh, in più di quelle che sarebbero state normali, diciamo che sarebbero rientrate nelle medie che invece a causa delle emissioni sono oh. la cosa che è importante è che c'è un'affermazione che nell'articolo che ho davanti è tra è molto cioè, tra virgolette insomma, cioè è una dichiarazione esplicita dei giudici c'è un nesso preciso tra le emissioni e le malattie allora questo è un punto che noi ancora credo non abbiamo capito fino in fondo nel senso ogni volta che nasce un tumore eh, in pratica le imprese che hanno emesso fatto quelle emissioni o che hanno messo sul mercato per, dicono eh, sì ma chi dimostra che quel tumore in particolare ha avuto origine da quel fenomeno eccetera e questo in termini puramente scientifici è vero perché i tumori possono emergere a distanza di parecchi anni e anche se eh, specialmente se non sono i tumori specifici cioè quelli normalmente connessi con le sostanze emesse C'è la difficoltà fisica di fare questo tipo di raffronto e quindi eh, tutte le, le società di assicurazione e tutte le imprese hanno sempre avuto mano libera per, con questo tipo di valutazione, cioè ogni volta che venivano chiesti delle, eh, diciamo delle indennità, delle, delle compensazioni hanno potuto usare questo argomento diciamo, scientifico che è innegabile. quando si tratta dei casi singoli, cioè non, è difficile fare il collegamento specifico. In realtà il livello di inquinamento generale e quello legato a inquinamenti particolari è arrivato a livelli tali per cui ormai si può parlare di inquinamento ambientale, quindi la causa del singolo d'umore non è legabile alla emissione in generale, ma alla emissione complessiva di quell'area, della presenza di inquinanti complessivi di quell'area. Quando poi si tratta di tumori specifici, cioè come, non so, quelli ai polmoni, per il fumo e cose di questo genere, allora il meccanismo è sempre più stretto. Comunque la cosa importante da sottolineare è che dal 2006 l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di Eh, epidemia di tumori, ora il termine epidemia per i tumori è sbagliato perché c'è il problema della eh, diciamo, l'epidemia è quando c'è il contagio, la trasmissione, eh, diciamo, tra persona e persona. Eh, invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità si sta rendendo conto che c'è un tasso di inquinamento generale diffuso. sulla eh, diciamo nell'aria se vogliamo usare questo termine perché è anche specifico quello dell'aria che causa però i, un certo tipo di tumori che sono statisticamente rilevabili ecco, quindi in questo caso come si può fare per l'ilba per eccetera, cioè tutti i casi in cui l'inquinamento è particolarmente accentuato e ci sono tumori specifici cioè legati alle sostanze emesse A questo punto il collegamento non deve più essere dimostrato a livello del singolo malato, ma è un inquinamento che viene dimostrato a livello di collettività. Cioè la comunità che vive attorno, nelle strette vicinanze dell'abitato, eh, è dimostrato che è stata esposta in misura molto maggiore del possibile o del tollerabile, al di sopra di qualunque soglia, al valore negativo di queste emissioni. quindi questo mi sembra molto importante sottolinearlo perché eh, siamo tutti un po' come dire molto scientifici in questi casi no cioè ah, ma non è dimostrato, non è dimostrabile eh, tutti quelli che sono un po' riluttanti a accettare questo tipo di situazione e purtroppo adesso la, la situazione è molto pesante mi ricordo una cosa di cui mi sembra che abbiamo parlato Quella grossissima ricerca sull'inquinamento dell'aria che è stato fatto qualche mese, diciamo i cui risultati sono usciti qualche mese fa, che è stata effettuata su un numero altissimo di eh, indagini personali, e quindi ha evidenziato che le PM10, cioè le particelle eh, 10, ma anche quelle più piccole, 9, 8, le eccetera, Le polveri eccetera. sottili. Come? Le polveri sottili. Le cosiddette polveri sottili. Sono ormai diffuse a livello generale, quindi eh, il discorso è che bisogna firmare le fonti di inquinamento e quindi non so, per il caso dello smog si tratta di ridurre gli automobili e via dicendo. Eh, su questo posso aggiungere diciamo, un'informazione che, che ho potuto verificare di persona eh, già da qualche anno è stato provato anche scientificamente per quanto riguarda le polveri sottili il legame di causa-effetto con l'insorgenza di, di cancri eh, questo in particolare grazie agli studi di una mh, ricercatrice italiana che si chiama Antonietta Gatti Eh, Emiliana eh, che ha tra l'altro ottenuto dal Ministero della Difesa alcuni anni fa il risarcimento per i militari impegnati nelle missioni all'estero, non come erroneamente è stato detto per gli effetti dell'uranio impoverito che in effetti non hanno causato questi tumori, ma per appunto queste polveri sottili che eh, provenienti da altre cause hanno infettato, insomma hanno provocato questo quindi da, anche dal punto di vista eh, scientifico pure sui casi personali si sta andando avanti su questo quindi è sempre meno esatto. vero che non si può dimostrare questo è esattamente è proprio così e ripeto questa indagine a cui facevo riferimento io è di massa cioè è un'indagine che è stata fatta su un numero di e in più paesi contemporaneamente quindi in sostanza c'è anche la controprova diciamo del fatto che si tratta di un fenomeno di diffusione di rinquinamento generalizzato e non legato a una certa struttura industriale, a una certa posizione. Si parla di 300.000 persone schedate insomma no? Quindi un dato estremamente elevante. Ultimo punto eh, negli ultimissimi giorni, eh, quindi stiamo parlando della fine di febbraio, eh, in Cina è stato denunciato un inquinamento a livelli da inverno nucleare allora questo è il titolo del giornale eh, però eh, era mostruoso nel senso che non si vedeva più niente c'erano tutti con le maschere insomma è stato un fenomeno molto Dove a Pechino questo Pechino mm. e altre zone non soltanto cioè mm. infatti sono rimasto colpito dal fatto che non è soltanto Pechino perché Pechino insomma è più che noto, è più che insomma verificato però in questi giorni era stato anche esteso a una serie di altre quindi questo è una grossa e contemporaneamente vabbè, il presidente cinese è andato a spasso in questi paesi in queste zone per dimostrare che si poteva sopravvivere eccetera eccetera insomma queste cose un po' scenografiche però è dato il dato di fatto è che per parecchi giorni c'era un livello di inquinamento diffuso particolarmente elevato lo stesso fenomeno non collegato spero eh, però è, si è verificato a Parigi e c'erano appunto le foto sui giornali su questo eh, tipo di eh, quindi c'è la Tour Eiffel assolutamente non visibile dato il, il tasso di inquinamento quindi come dire Anche in situazioni completamente diverse, in termini di struttura industriale, di uso del carbone e via dicendo, evidentemente eh, lo smog e il tasso di inquinamento generale sta superando certi limiti, però ancora non è diventato oggetto di attenzione politica sufficiente. Grazie Alberto per uh, queste informazioni, questi aggiornamenti, speriamo che appunto diffondere una consapevolezza di quello che ci sta succedendo attorno eh, e sulla nostra testa, alle nostre spalle, eh, possa aiutare appunto a creare mh, maggiore eh, contrasto, maggiori lotte contro eh, questi attentati alla, alle nostre vite sostanzialmente. E la trasmissione termina qui eh, da Radio Ondaro 87.9. In FM vi diamo appuntamento a lunedì prossimo quando torneremo a parlare di energie devastanti, in particolare dell'orrendo fracking.